То що ж ти думаєш робити далі? Слова звучали якось незграбно. Не боїшся, що тебе можуть у чомусь знову звинуватити? А в чому? Я нічого такого не роблю, щоб мене могли звинуватити, Василь дав байдужість на обличчі. Віктор полегшено зітхнув. То й слава Богу, тихше їдеш далі будеш, авжеж. І неодмінно доїдеш у світле майбутнє людства, правда? Василь засміявся. Воно тобі, Вікторе, треба це все. Чого ти так печешся за мене? У всякого своя доля, писав Тарас, ти так дивишся на світ, а я інакше. Хоча наші діди дивилися однаково. Але на якомусь колі нашого родового дерева? Сталася тріщина. Віктор похнюплено мовчав, відчував, як кишеня його обважніла, і та ненависна невеличка річ, яка нині фіксує навіть Василеве дихання, і навіть шарудіння висохлої кукурудзи пропікає його наскрізь. Він ще трішки потупцювався між рядами, попрощався з Василем і залишив город. Балачка явно не вдалася, але він радів, що Василь нічого не сказав надто крамольного на запитання, яке змусили Віктора поставити племінникові. Василь провів ще досить молоду постать дядька із незаплечима. Чи не образив, чим родича? Що таким кроком, ніби від когось втікав. До Києва Василь повернувся в неділю під вечір. Так само його супроводжували пильні очі і вуха, що фіксували кожен його рух і слова. У гуртожитській кімнаті нікого не було. Помився, дістав валізу з одягом і отерп. Речі були перевернуті. Заглянув у тумбочку і там побачив безлад. Обшук вистрелило блискавкою. Не було щоденника, листів. Звернення він встиг передати в надійні руки. Проте не знає жодна людина, навіть Валентин. От і почалося. Вдруге обпекла тривожна думка. Василь зодягнувся і вискочив у прохолодний вечір. Палили листя і в місті по осінньому пахло димами. Зупинив таксі і швидко добрався до студентського гуртожитку. В гурті молоді проминув вахтера і вибіг на третій поверх. Марія митєво відгукнулася на його стук. вимолювалася в прольоті дверей так швидко, мов би стояла під дверима і чекала, коли він постукає. На її лиці розлилася радість. Василь переступив поріг і вхопив Марію в обійми. Цілував її, мовби вони пережили довгу розлуку. Я так скочив за тобою. І я. Завтрашній день невідомо, який буде, вимовив їй на вухо. Дістав з кишені піджака ручку, вирвав із записничка листок і написав у мене був обшук, не стало листів щоденника. Марія перебігла очима написане і взяла з його рук ручку. «Хто знав про звернення?» Василь дописав, «Валентин, але це чоловік надійний, з нього слова не витягнеш. Та він і не знає, кому я передав його. Не виключено, що воно вже за кордоном». Марія звела на нього розгублені очі, в них затремтіли сльози. «Я цього не хочу», – вимовила блідноче. «До всього треба бути готовими». Відказав пошепки, дістав з кишені сірники і підпалив папірець. Обоє дивилися, як вогонь перетворює його в кубку попелу. Марійні плечі затремтіли, і вона розплакалася. Василь пригорнув її і мовчки гладив волосся, руки, торкався пальцями шовковистої щоки. А наше весілля, простогнала вона. «Невже його може й не бути?» Василь не відгукнувся, тільки усе більше вростав у неї губами, душею. Під тонкою сукнею відчував, як шалено б'ється її серце, і сам від того ще більше шаленів. «Ти моя?» – запитав ледь чутно. «Твоя?» – відказала так само безгучно. «Нехай це буде наша перша шлюбна ніч», – вимовив благально. «Бо та, що має відбутися через кілька тижнів», – він не доказав. Марія прикрила йому долоною уста. «Я не хочу чути цих слів». «Ольга повертається завтра?» «Так». Василь погасив світло і, невміючи тремтячими пальцями, розчібнув їй блузку. Ніч дивилася на них усіма зорями немолодої осені. Місяць зійшов аж перед світанням і поклав своє скупе якесь розпливчате проміння на шлюбне ложе. Він був єдиним свідком на їхньому неоголошеному весіллі де любов, молодий шал, цнотливість і невміння з'єдналися докупи у якусь неповторну мелодію душі і плоті. Вони пили ту ніч по краплині, як бджола-нектар із весняної квітки. Пили й клялися, що їх ніхто і ніколи не розлучить, що б там не трапилося. Так, вперше, Дорога Предслави і Зочого Горислава злилися єдину. І вранці Василь довго не відпускав її із своїх обіймів. Милувався її граційним, красивим тілом, від якого здавалося йшло золотаве тепло і світло. Опухлими від поцілунків губами визбирвав сяйво і не міг погамувати справу. Час було йти на роботу, а Марії на заняття. Вони зодяглися, і Василь пішов. Перетнув коридор і знову повернувся, влетів до кімнати і вхопив її у шалені обійми. Знову спрагло цілував, почуваючи дрож і хитавицю. Відірвався раптово і вискочив у коридор. І раптом почув за собою кроки. Марія наздогнала його і кинулася йому на шию із сльозами на очах. Було у тому прощанні щось надто символічне. Щойно підійшов до прохідної, як до нього підступили два міліціонери. — Святненко? — так, — спокійно відказав Василь. — Ви заарештовані. Обшук зробили в Марії в гуртожитку. Витрушували валіс речі, вивертали книжки, трусили конспекти. Того ж таки дня був обшук і на квартирі в Максима, і в Святненків у Богодухівці. Налякані Павло Максимович та Ганна Дем'янівна стояли, як витесані з каменю. І лише нажаханими очима дивилися, як коршуни в міліцейській формі риються в шафі, столах, перевертають все в повіці, розкидають копицю сіна, заглядають під покрівлю. Ганною бив дрож, а Павло Максимович відчував лише зловісний холод, що розгулявся в ньому і навколо нього. Марію щодня викликали на допити. Йшла туди як на гільотину, щодня меншало сил, щоб подолати той шлях. Аж тепер збагнула, що Василь оберігав її від своєї політичної діяльності, не розповідав про свої справи. Не тому, що не довіряв, а тому, що беріг. Марія знову переступила поріг знайомого кабінету і натрапила на важкий роздратований погляд. «Сідайте», – почула Грізне. «То ви сьогодні будете стверджувати, що нічого не знали про підпільну організацію, членом якої був ваш наречений Василь Святненко?» «Так. Він не посвячув мене у свої справи. У нас із ним були інші стосунки, інтимні» і ви нічого не знали про звернення до ООН, яке написав він і члени націоналістичної організації. Нічого. Кажу ж, що в нас була довга розлука, і нам було про що поговорити. Буде ще довше, з притиском сказав роздратований чиновник. Вони написали звернення, в якому поплюжать радянський лад. Наше суспільство – дружбу народів. Радянських людей, чесних трударів вони називають безмовними покірними рабами, а наших колгоспників – імперськими кріпаками, власністю голови колгоспу та секретаря райкому партії. Вони зводять наклепи на радянську державу, у якій, мовбито, задихається людина, почуває себе невільником що наша партія проводить русифікаторську політику в Україні і привела до духовного зубожіння наших людей. І ви з таким ворогом нашого народу кохаєтесь і збиралися вийти за нього заміж? Василь не ворог нашого народу, а його найвідданіший син, у якого булить серце за цей народ, холодно мовила Марія. Історія, що все розставить на свої місця, хто є хто. Погляд навпроти наливався кров'ю ненавистю. Він як смерч налетів на Марію і здавалося, вхопить її і понесе з цього кабінету далеко від міста і України. То ви його однодумиться? Ви поділяєте погляди тих злочинців, яких ми викрали? «Он, кого випускає наш університет, вам його віднині не бачите, як своїх пальців. Ідіть!» Комсомольські збори були призначені на 5 листопада. Вулиці Києва майже звільнилися від листя. Його вивезли за місто і спалили. Зате воно задягло святкові пишні шати. На будинках майоріли червоні й червоно-сині прапори. Хрещатик обважнів від ілюмінації, гасл, транспарантів, величезних портретів вождів. Марія йшла до університету. Відсутнім поглядом подивилася на ту бутафорну святковість, По ній неначе вистрілювала звідусіль. Народ і партія єдині. Хай живе радянський народ, будівник комунізму!» На дахом будинку яріли могутні літери «Слава КПРС!» Від Хрещатика повернула на бульвар Шевченка. Понад потоком тролейбусів авто вітер погойдував блакитний транспарант, на якому яріли червоні слова «Да здравствует комунізм!» «Світле будущее человечества!» Марія опустила погляд і сказала подумки. «Одведи, Господи, людство от такого світлого майбутнього!» Ще якихось п'ять років тому вона на всю цю фальш дивилася інакше. Без захвату, дещо іронічно, але не з такою відразу, як нині. Полуду з очей зняв Василь. Марія йшла струнка, вродлива, зовні спокійна. Сьогодні вона зодягла той стрій, який задягала дуже рідко. Молодої Марії, Нечаїхи. З-під довгої рясної спідниці виглядали червоні чобітки. Жовтий, легкий кожушок гарно облягав тонку талію. Тернова вишневими квітами хустка лежала на спині. На дворі було прохолодно, і цей одяг зігрівав її і мав якусь особливу захисну силу. У ньому вона почувала себе завжди впевнено і безпечно. За неї перечіпалися поглядами і оглядалися. Сили і впевненості додавали батькові слова. Він приїздив до неї днями, довго журливо хитав головою, слухаючи доньку, а тоді сказав. Не бійся, дочко. Що б там не сталося. Я знаю, як тобі важко. Сам готовий ридати за Василем, бо люблю його як сина.